نو پکې دا د سیا pano پکې دا د کورې شه نو نو ویله محلدا دو بیا نو ویله د انګريزانو لري جيب کې ویله محلدا نيا نبي خپل محلدا لوارانو کې ویله محلش لوارانه لري جيب کې خپل محلدا کولا لانت کې خپل محلدا دا کار خلق به ضرره خلک کوم راغله د د نه یې کوم جن راغله کې له د کوم جن راغله خپل ف منه د ننس لایکو فنې من ده بنوحت په اسلام ل نه تفاخوراک ک نادن در موالیبل اسلام وال کفاو فخوریتې نظیر واف اسلام اووم کفاات فخوروریت کے نظیر په اسلام کې دپاس خبر د اصله جوړي ک کم غلامان هوا مسلمانان کو اسلام کې د پلار را د کو وال اسلام اوتبر ووشناه لکه کم کا خالث مسلمانجی پل ک مسلمانوری پیل شوي دا کو پهې مشناه. دے مخواد دو خوریتو اگر دیده لام چی اسلام زان لشے شوپا غلامانو کی او خوریت پاکی زان لشے اگر دیده یو کس توی زعزادیم اپلاریم ازاد دی نکمیم ازاد دی بل کس توسی وائی زعزادیم اپلاریم ازاد دی نو دیا برابا و کفا نشماری زکر دیده کی افتخر راغی دو او دو خوریت مرتبه کی انتحا پر نکرانی رازی د کڅنګ په سیاسي کې پنځه باندې راتلا دا جای شان د ټول کمپنی کې باندې راځي نو چې څنګه کلس موداي د پلاړه د نه کړه حوريه دا دا کڅوکو چې څنګه فقط موداي د خپل تاج پلار پلاړه خور دي او د وسوري منو غلامانو کې راواندی و من اصله بلا والکفاته فی الحوريه نظیرها فی الاسلام د خویت والا کفات دغه شانتي مثال د کڅنګ د اسلام و را خبر تا وکلا ټول گیتا تمه تذکر وکلا لئان ناره تا سرو کوفرين ار <سؤال> ارفکم د سر د کفره په اړه دی اپنې ک معنا د ذلت دا خل ذلت ماري ک دا خل چې کله کفره په زور باندې راوځلی شي او د غلامه تور باندې د هغه سره جنتی شي او فیاه تا ورته حق من کفات نه پدې کې کفات معتبره ولې و توته برائے ذن فی دین کا دیم کفات وکم یو کفات دنا سبته او دیم کفات دین والسه فټوتہ غرو اېزن ف دین او متابره ولې شپ دین کې ما اې اديانا دا دې چې مراد اصل دین نه دی دا هم خمن خبره کوي دا کفر سره بنې نه کوو نکاوت مسلمانانو سره کوي نو اصل دین مراد نه دی مراد دیندارین کې دغه دا تقوا داري را اې اديانا تقوا داریتم مراد چې دا تقوا دارین دا نو لمه خاندان بچا خلانو سره کوفہ کې نشماري او دغه شان چې قاریان به د نورو خلکو سره کوفہ کې نشماري اگر کی تیار نے حجان دیتی کے ساتھ نے کیا تو اس کا نکاح صحیح ہے یا نہیں تم تو کہے لالا صرف اغا خرسوری تک یہ تن کو istri سن دی گنا افخذے تو چلے کلمہ شکرا روان دے شامل سے تعلق جو دے دیر خلد پخرو نا راستے ونکلا اپنا تیم واپس کار روان ہے وہ بند تک وکان دے کر روان وہ تو تا دین سیدین ید یانا دادا چی خینو کاول دے فکر کوي شاری کدا د کې یا ته با با قول دی هو صحیح مطلب دا دی کدا خبره سیدا چې شیخه مسئله او طرف تدې دا متبیني چې ښه نه منی فتوا دا صحیح مطلب فتوا دا خبره سیدا چې په دې مسئله کې شیخان یو طرف تدې هو صحیح دا خبره سیدا چې شیخان د مسئله کې او طرف تدین نن رحمت لپاره کې او سیمتغه نه دي چې موږ فتوا پدې باندې دا لئن من اعلل مصاحره خ پدې باندې فخر کوي ولمرت وای ورو بیش که زوجی فوق ما توایرو دا ذات نسبه دا په لږمانه خبره کئ و استدل خلق په دې باندې تغور او عارول کئ چې ساقاون فاشق دې دینه سره دې دی دا پیغور تغور د هغه نه زیاتی د هغه نه زیاتی چې کم کم وای دینه سب باندې دې کم نه سب ته خل تغور و کم ور کئ او دېنه د خل تغور زیات ور کئ دا خبره دا څنګه په زمانه کې وسل کاندې لپاره غیر خرج وکړنه خو کئ دغه د په اړه غیره مبري دي د دي دي ما سټوکن کاونه کیاو خدای له دفاعي شيولي چې د ګریوالانو اړیګا ته تیرودي دا خلک وایي کنه وای د مولا سلام وخازي اته سلام وخازي دا خپل ځای پر قرار ائی د مولا سلام وخازي دا خپل ځای پر قرار ائی او د امیان سلام ختم شوي یو خوا وښځي دا غلطی لاندې کری کنه هغه څه حق ختم شوي او د ګری خري ولماوي چې د ګری خري دوم را اثر چې د هاغه س مردانه قوت کمیږي دوی ګیره خراینه علامه دانه قوت کم شوي نو خرو د ملا سره مخه زیات د ملا برابر دی 17 ري مخته د منځ نه ختم شي وي دي که زیات نه دي تاسو هغه د منځ نه نت دي ا دغه مداچ د ګیره په سيله په شان ته وخت او دا غیا خوږي ګیره وی تراځږي کنه به تیار غشي دي یو به مخلی شي لځي خبره تا تا تاسو په صفان واغه صفان ولې نه واغسته نو دا ګیره ستوري ګورې سلام علیکم زمونږ یا د دادواله دین دی د مینان ولكه لکه خبره کویه جګړه مکه ویه سال غووه وی او خبره لکه کویه په دا فتر خبره دادا چې دا زمانی پرهات باندې بخل کو داته غور ورکو یاره تا خاون فاشه لري ته خو ډیره فاتشه زای تاب کول کی دینداری نه طریقہ محمد رحمت الله علیه و الیه و تعبر لانه من امور الاخره فلا تبن احکام الدنيا علیه دا ټاک وړاندې لري د اړتیا له مخې د امور د اخیرا ستره نه په دې باندې دنیا کې احکامات منافي زوا او دا خبره په حالت د پړې را به تره دا چې کوم څه کې دا مصالحه کې چې خامہ خبره یو سړی غري او به به هغه داسې سره هم سره جوړیږي نو ټول خبرې واډانه نه کانه په دې کې ټول بدونه غري خورېږي نو داسرهاند ویلګم وقالم محمد لا یوتبر و وعليه الفتوى پسوبه دی باندې دا چې وڅو اخی د یو دیندار څخه د نکاح د فاسخ ثو شو نکاح شوي دا نکاح به تمامه تاوه دا که څول خلک فاسخان شي وي نه که فتوا کلا کې نه دی په دې کې ډیر خلک د نکاح نه پاد شي د خوځه پاره وخاوندان نکاح نه وي او د پاره دغه د فاسخان کې ملایږي او زید نقصان به دیندار تر اوسه نه کې خلک کې نقصان به دیندار ته دې تلیک محمد لا یوتبر و وعليه الفتوى لأن من امور الاخرات فلا تضبطني عليه احکام الدنيا الا اذا كان يصح او يصر او اه دا څه تهول دي چې هغه دمره پاتېکا او چلسی پودری دي چې خپل پاغه 38% یا هغه څنګه داګان خلکو چې موږ چلسیان پودریان د اخیری د کار مشار دا دا له موږ له څوک پره خنداګانی کې څوک چلسی پودری د څور شخص به نه کنه نه جایز ده کدا دې پاتې څخه انتها ته رسیدلې دي چې اذا كان يصح او یو څارمنو یا ځخار کو ټول سکه مصری کاول یا استلایک یا بازارونو بازارون ستګان بحاله ده نشکه او یخرج یا وتو خپل باندې بازارون ته حالت ده نشکه نشکه بازار کې روانو کو کو کې ډېر اکثر تاویګ را تاوی دا چسن فورې او سګي پس خبرې وکي فون باندې کیږي کی نه کنه نه په ډېره وي ویلا ابيته يانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وي د صدقه او زکات مو صحیح خونږي تاسو ته دخل په نغاره چاته نه تاسو ورته ولئن كان بيقوال ذلك فهو مستحق من غير من جهاتنا لتاسي خل بوتويل صحيح ويلا به السيانه سمشوان ټوکه د قاله گئی لانه مستخف له دخل الصقني مستقواله هغه د مرتبه د نکاح او د کو فنه كتبري وته دا فیلمار ون تسلو در وابسته الله وتعالى سمعه عليه وهو يكون مالك للمهر والنفقه وهذا هو المعتبر في ظاهر حَتَّى أَنَّمَا اللَّايِمُ لِكُهُما أَوْ لَايِمٌ لِأَحَدِهِمَا لَا يَكُونُ كُفًّا إِلَّا لِهِ موسکی مساله روانه وا چې د سده د پاره پنیا چې کفا هم مسله د یو شرط د لزوم دني کا د او تایې چې هغه ټول سلوان مرته دي ليو کفات معتبر ده په نسب کې دین کفات معتبر ده په دیندارۍ کې او درین کفات معتبر ده په مال کې او سلورم کفات معتبر ده په صنعت او روزګار کې روستا لدریم که سم سی روشن داوی نو اتحاد د مال کې مثال له تفصیل وګړي د مال کفاءات دوه حیتیه دي یو هر کفاءت د مال له ته هغه سره ضرورت د ژوندۍ متعلق ده او زه هغه د ته هغه سهولت د ژوندۍ متعلق ده نو چې کوم ضرورت مرتبه کې کفاءات د اندای اتفاقا شرطه هغه څل سره ونيکه چې هغه د سره په دمره نفقه کې مساوی چ هغه محرم ادا کولې شي او هغه نن نفاقم مستقبل مستقبلي ادا کولې شي که کمکس د دا دادا کول نا عاجز ده یا مستقبلي د نفقه ادا کول نا ده نو دغه شانتي سړی کوفہ د یو غنی جنید په اړه نه جوړیږي دای په ساهي مسله ده د مهاجرت په اړه چې هغه مساوات ته پاملداري د سهولت او یوسر کې نه دا په اختلاف ده طرفین و چې دغه شانتي کفات معتبر ده چې غریب سړی بدخاندور نه کیږي شانتی او غریب کسبه دی نادار کسبه دی ملک او د خامنداله سلیلورن کوي او بسم الله تعالی عليه و ای چې دا کفات لا اعتبار نشتا چې رحمه الله والا خان سلیلور به خان کوي او د غریب به غریب کوي په دې کې د غریبانو ذلت ده دومره کفات معتبر منو چې د غریب کسبه دی جنایت نه نن پخور کولې سي او دا به د هغه د موخه مہر معجل ادا کولې سي نور دا خبره چې خان به هميشه دا خبره زوري نه دیرخانه د خیره کې ذلیل او غرزیږي او هغه د جېرمجرمان او غرزیږي نو وه دا وطن وزیر اعظم او د ملک مجرم اعظم غن دا حالات بدلی غوښتلې افاتوا ته امده بانه دا چې کفایت سما له یو سر کې او دمالداري کې نور شرط نه دي صرف معتبات او فقط فقظ پنصفه او فمهر ادا کول و تو تا برشل مالی به وای کو مالکان للمهر والنفقته دم را مال د خاون سره شرط ته کفات کی چدا مالک ر دم مهر ادا کول او د نفقه ور کولو او هاذا هو المعتبر فی ظاهره روایت دا صفات معتبر دی د بنه اتفاق ده حتی ان لم یملکهما او لا یملک احدهما لا یكون کو فلان لان المهر بدل البزرع. دا سیدا دکم کله مالک نه د مها راضا نفقه یا د یو مالک د زیم مالک نه ګرځي دا کو فنه ګرځي د هاو سد د پارا چې د هاغای سره دا امهر د بدل بوزای مسله چیړي لئن المهر بدل البوزاین د سماخ په کار ده فلا بو دمنی فایہی په دنه فقط قیام الازدواج ودوامو او نفقہ سخدونت له لهش وی له د دوام د ژوند دګه ده نفقہ او مهر د دواړه په مرتبه د کوفه کې ضروری دي والمراد بالمراد بالمهر قدر ما تعارفوا تعجيله لان ما وراءهم وجلن ورفنا كم مهر معتبر ده کله شي کارو دي چې دا مهر د نکاح کولنا مخیا ده کیږي او کله دا هغه نر سو ادا کیږي فداوی چې کم معجل ده هغه د نکاح سره کول کول وغواړي چې کفات معتبر ده او چې کم پنیاټه باندې نه پای کفات معتبر نه ده ډیر خلک شي کارو کې وایده نه مهر یو کلا شو پدیا ولا ګروپو کې او تا یو د اکوټ اورکو سبا ته دا زیور کو یو د چلې ورکو نو ری خاون په قالار او که ته بشیم خپل اختا دا نشي کومه هر بی د هغه مخې سره ادا کول لازم غني هغه مراد ده او کومه هر کی رسته د تاجيلونه تر رواندا کې فات معتبر نه دي ځکه کله کله د زنان نه هغه مر خاون ته وبشي او کله خاون مالدار شوه ته خپل باندې ادا اعتبار نشته قدر ما تعارفه تاجيله لانه ما وراءه ماجرن اور فنو. بسم الله الرحمن الرحيم عليه واله والنويا تعبر القدره على النفق دون المهر اغو النفقيب عن قدره معتبر ده نپ مهر باندې لانو دجر المساهله في المهور زك جاريتيګه مساهله مهرن کي مهر کي سبب خاونسره گزارته وي خير هجوند او سبب سر گزارته وي يعد المرء قادرا على قادرا عليه او د خلغوي چې دي سرت لار مازه جغب ولا مهر خلاص کي اور سم بده بانج کدا نکاح پټیم کې د زید او نکام مہر فلاره خلاصې د خلکو په دی روان دي اگر چې حق لار خبره نه ده خو څنګه خدا متعرفم چې د او اده د پلار باندې خاطر دا ولای چې هیڅ حق فلار باندې نشته دي زی په فل باندې عقل بالغ دې نکاحون له په فل باندې کی مہر باندې فل ادا او سن په مخ فل ادا دا د پلار احسان د خپل بچی سره چې هغه د بلوغ نه بعد د وژنټو په فل نوی عام عدد دا خلق دار آوان دے که دا کم کس پلار مالدار دا زیم محر دا کن مالدار دا پیسی سرشتر دا سر محر دا کولیشی ویو عدو المرء قادرن علیه بیسار ادیهی خلق دا زوان قادر شماری پا دا کول دا محر بانی پا دے وجبانی کپلار مالدار دے فا امال کفاعت خلقنا فا معتبرتنا دغفاې چک م رووان د ممهرو او ن پ کې دا چفقا معتبر دی دی نه الله چکم نوره مالدارې دا, دا خنی د مثال نهوابي دا نوپې کې طرف و چې دا معبر د و س ب دغې معتبر دیهطان نلفا کا تفی یا ساارري لایو کافی حال قادرو على ماری و نه پې کم کګ چې هغه مالدارې ګډ وچته ده لایو کاسیهی س مساوی نه ګجی کې په کو پکې هغه کس چ کمم قادر مهر او نهپې بانې دی او نور د حقمالدارې نشته د لأن الناس اتفاخرون بالغناء و اتعایرون بالفقراء خلپ مالداری بانی فخر کئی او پر فقر بانی خلقی و بلتا پی غور ورکی چلک تفقیر تاسود شیع نشتره بسم رحمت اللہ علیه عليه و اله و اتبره دا کفاعت پر دیر مالداری کی شرط نده او فقط محر و نفقه کی شرطه لأنه لا سبات له دمال خصوص بات نشتره ازل مال غادن و رائحن مال خصوصا ما خام بیرازی لان اسو تولیگم وقال ابو يوسف لا يؤتى بر عليه الفتا فصدا به بالله کہ خانی په کوفه کې شرط نه دا دی او خ بغری باندې ما یوسو ګرځيږي چې موږ دغه موارد بیکاره خلګي چې موږ د خان سره خلیل نشو کولای په دې کې ما یوسید فقرا او دادام او تبر خبره دا, دا, خبر دا چې بس ما زاری کفات پنځا کې شرط نه دی وته تبر ستنا ای او ها ذین ربی محمد رحم الله تعالی او دغه شان د کفات او تبر په کار کې کاروبار کې په کې پسانات کې معتبر دی دادا دا صاحبانو قول دي لا نسوي لقام وعليها الفتا فتندغه باندې ده چې دیر خلک یو روزګار کوي نه خلک خصيس بیکار او بیکاره غني او بلکې روزګار باندې خرڅ دتمن غني امام چې باندې دغه دغه تر راغلي دي چې راځي فاده سنم او تبر ده چې غني او تبر دي او صاحبانو اتفاقو دي باندې چې کفادت صناعت کې معتبره پدای باندې فتوا ده او سوسدا ویل چې د عالم لور کو فد شاخیل سره نه دا دا کارلور دا کو یو او نویو د حجام سره نه دا آداب هوی سره خپلوان نه کوي اوس هم ولاندې تنه ګورې ځخانه دانې سره او نه سابه سره او مالداري ته ګورې چې مالداري ستکه نه ستړي نو که حجام ځین ولور کوي او که بلد شه ځین ولور کوي ته چې دا له سات راوړا یتا څو ګړندوم دا نو ده کې لوانې تاسو بیا ستئ یې لېواني اخصال لوفا ځینانه به ټول ټیم خطا کوي یو یو پان په ګورم لښنټه پر څارکتل واني لګي چې نټه په هغه باندې جواب باندې لګي چې یو سبق نو وړاندا ولتون نو د موکې څخه مڼټه تپوس کوي چې دا ساري واده له ستاره دی وان دیسو رحمن الله تعالی انه لا یوتبر الا یفتا عبدوس سوي چې دا کفاعت پسنا یو کې علم او چې خلدا سنات ډېر ډېر او صاحش غني الا یفتا چې دا ډېر واضح شی را دي کار تو کل حجام ایه فائته بالکل ورزی حشد هغه حساسه تا کل حجام لکه نایته دا د کوخانه خل د حجام میان میان دي خلکه سپه غنوته سپه خلګې درانه خلګې نه معاشره کیم کته سره باز کی او موږ کنه نه اید پرې خپل کار وګیګ او ال حایکه او امداه شانته حایکه غر دېدا جلاو غر دېدا جلاګانو کم کر خلګې سره مخ ځان او د باغ او د وګانو غر دېدا هه رنګريزان گا اوس رنګ سازان ته کوره خانا و دا در دی کاره تفخه د په لص پهلی حبانې وجه ل تی بارې اننا تفا خرون نه ب چ خییتتي دا تفاات معتبر دی ځکه معتبه دی چې خلک په سر ګاربانې خر کوئ او په ب کار گار منیبل تپ ور ورکي اننا تفا خرونونه بشرغه ب شرط خیرا تعا یروونه خلک فخر کو په شرافت د روزګاروانې او یبل تپی غور ورکئ په دی کارڅک د روزگاربانې د ات نه د قولول آخره انله خیررفته لسطته لاظ مع نه یومکیلو تتحولو عنخصسطې ل لکیسطې منها بل داکل چې اغلی چراه دا کفاد غیرې متبد د ه مطب ک دا سناته د غانستان سره لازم مرتبا کې نه دی د سمېدللی شي چېن جولا سالله بسمې بر بیاناسی دا کې د نان بکې پاس کېي پهې پاس کېږي او دا خبره خوصال ص ده ک ننخواغا ن او سبا خه دسمبر دی خو بیا خک ن ن وایي. دا شت څنګه نوای ترس لمبار چې د نسلطانای نوایونه او موږ نه یاد د نیانو ناڅدې که چې خپل ته خطا شي ګنه مړایدا جو لاګان د سره چیرنه کو دا د کار دی و اذا تزو وجت المرته بازار چې گاهه گاهی بل سر نه حد کو لاه مرغا نقفدانن اینه پادشاه ګنه فکر کوږی چې پر سر و انتاج کید کنه د بادشاہ نو ګنه نور مرغان تپتې چې د بازار دا کوږی دے بازار چې گاهه گاهه بل سر نه حد کو لاه مرغا نقفدانن اینه پادشاه په داخل ګټفته چې دا نه یان غیر کې سملې کې ناز نه نه دیم نه دیه علاوه اذا تزوجت المرأه و نقصد عن مهر مثل عن مهر مثل ها فل الاولیاء الاعتراض عليها عند بحیث الله تعالی سرده مصلیدا دا شمخه دا خبر تاسو کړی و چې دا یوخذ نکاح په فل سر باندې په کوفه کې جایز ده اوس نکاح په کوفه کې جایز ولا او په غیر کوفه کې باطل اش جائز نکاح کې دغه دمر کارو کې چا کم مهرینګ سالدرید خاندان د هغه نه مهر کم مقرر کا اوس په دې کوم وارد مهر باندې نکاح به تماثی کنه ماچی دی دمال سے مذہب دارې که دمر د مهر کم کړه چې خپل په باندې دې ته غور ور کوي چې سات مهر کم د خاندان خاص لګولې نو دغه شانتي مخکې اولاد پر حق د ارث حاصله یا تر څه مطلب ک اولیاء په دې باندې خپې چې د مهر کم دې منګه د مهر زیاتو یادان نو عدالت هغه ورجو کولې عدال کې خپل درخواست ورګې چې زمنګا دې ته نې نکاح کړې په خپل سر باندې کوڅه کي کړې دا هو سلمانو او ماهرې نسل نړ کا نکړې دا, دا خاون کورمې ماهرې نسل پورې کړې یا به تمنګ نکاماته ده دا عدالت والا ښه را کا هاغه پر دې سیاسال کې ماهرې نسل پورې کړې او کې نکاح دې تماتې صادې ما څه مزب دې چې اولیاء دا یا چرص اولی چې موږ داهرې نسل پورې ټول مونږ ته هو را کوي وې و يذات زوجت چې کوم واکي نکاح وکي او خذ په وانا قصد رحم او دې په مهر میسر کې کومه یو کلاलीसې کړې دي دمر کانيه خلک پدې کې نه خطا کوي ان خلک ډېر ګل شرکدا هډېر دې کانيه ده فل ال اولیا علیه او لیا دې په نکاح باندې اعتراض کولتي دا ایمان سه مدذلال سره تولېګ هند له حنیفه ترح الله تعالی و عليه الفتوه فتوا پدغه باندې دا چې اولیا په دغه شان ټموکو کې خپل نکاح دوباره یا مهر میسر سره تولېشي یا یې ما تولېشي حت پایو تم لها مهر وقال ليسسهله هم ذلك کا ساحین وي چې هر کله د یو ښځ نیکا په کوه کشته داو د هغیر نهباده دمهر په ووجې دا نقا نهاتېږي مخې یو خبره کړی اولییو په باب ک منغلی چې په مسالله د نقا د جننی ک پ خپل سربانې خوا د راغې دا خلافو خاج دا دی چې غیر کوفهه ک نقا با اطله ده او په کوفه کین نیک صی ده بیا دا خبره شویوه چې مع محمد صبه د اول قول ظب قولناولتهوج کړی مخل ت راغلی وو. معلومه شوی ادا خبره چې مان محمد صلی الله علیه و سلم څخه شیخان طرفه جوړ کړل دا شارحوی چې دا خبره ته مخکې من کړه طریبانو دلیل دی او قال لاس لہم ذالیکا صاحبن وی چې اولیاء بدا یا ترال نه کیدې ښتې ما کم ده فتول کېدلا چې صاحبن په دې باندې متفق دی چې کوفه کې نکاح سعیده او ناتې ده او فققد د مہر او جماندانی کا به واپس نه او هغه کی څه کم کړو چې دا نکاح نه سې کېږي نه قول مرجوان او دا قول مرجو الہی دی وحاظ الوضو دا مسل دا ماتین چکا مراوان دا ماتین دا سویلی وقالا لیسا لهم ذالی کدا مطن ده ناشتاکی مطن ده خدا مطن ده وحاظ الوضو دا وضو دا ماتین دا مسلی چکا مراوان اعلیٰ <پس> اعتبار قوله المرجو الهی فی النکاح بغیر الولی دا دو قوله کڑیو قوله داو که دا نکاح د سی بل قوله دا نکاح سی دا دا داو دا پا حقیبان دلیل دی شمام محمد پا دیبانی رائح کارا کردی که نکاح دا پیغلی پا خفل سر بانی فا کفا کی جائی دا ناپی دا و قد صح ذا لکا او دا مسلس ایشولا و ها دیشار از مصادقتنا دا امام محمد پا رجوب ه د ده د په هغې بانې ک چې هغه اول قول نهجو کې ده او دویم قولی منلی دی کنیقا د جن په خپل سر پهکوفه کې جایز ده وهاض شتون سقونهی لهما طرفاحې وي نهماز د حالله سره ې حقکو هم و ما استخ تحق قوو لا یو طرض عليه دامهر خو دلس نه زیاتته د جن خپل تې او چې کمکس خپل حق په خپله بانې کوې هغبانوک ک اعترااز نه کوي کم بالله تیت څنګه په ده اذا تاوتر فتللا وشولا كده دي جناي ماهارا يا الله <سؤال> سرو في دي بقى باني كاوتل دشا اور سدي جناي واي جن ما خاون تا تول ما با سله دي لكا سنگه تسنييه نباذ مهر بحل ده غير باروادي دغشان تسنييه مخيم ده غير بارت اول روادي كما بعد تسنييه لكا سنگه تسنييه نباذ تغفل مهر كما وليشي دغشان تسنييه مخيم كما وليشي امام تا بلا خبر هوتا له تا خبر ده وكل خدي فرق ده كي هر كلا يا ولاك مهر معلوم شنو ده قدر مول لشي قد قيمتي خذا او دا د اخلاق چاوان ته اوس بکه نه کړم ځکه چې فاده کذح کاره شول خو ځا قیمته ها څه د قیمته د او اخلاق د مر کریمانه چاوان ته حل سور بکل په پدین صورت یو خد اخال عار کې یار سره نې کار کړو په خپل سر باندې خو یارا نه کولا خو په یارا نه محرم بخل ورته نه تر شوی ده پدې کې ولی د حنی بره الله تعالی ان الاولیا ايتتولنا دي غلاء المهور ويتعيرون بنقصانها على فخر کای پډیر مہربانی او ابدار اور کې د کمنه رحم تاسو وحل کفاعاتہ د خلاف الابراهیمه تسمیته مخلاف د دینا چې هاغه د متسمیته د مهر نفس به ما تي کیل لانه لا یتا یومہی دای وان سوکار هغه تنور کې فیزا زوج الاب ابنته الصغیره و نقسم النهر ها ابنته الصغیره و زادت مهر امراتی اجازه ذلك علیهما ولا یجوز ذلك الا غیر الاب والجد وهذا الله تعالی اسا مساله دا وه چې څه دې خپل سربان خپل مہر کم کنه اداکاری شوونکا د دې مطلب مساله دا وه چې څه دې مہر نه کم کړني زیات کړی دي او لیاو داته صلاح وکلا چې کم مہرلو سوتنه د راث سړي او لیاو نگاه وکړه د جنې پلارو کو یا نه کو وکړه د جنې مہر کم کا مدا کومواله د مهد جنې په حق د پلاړ یاد نیکر حواله کنه راواده ځین صددا بیانې چې اوکاسته هغ زوی لا نکاح کینو مہر خو دپلار یا یادی نیکه د زی مہر د متعارف مہر نه زیات کا ادازیهت وال د مہر کو زی باندې روا دے ک ناروا دے ما چن وشه دا مسلغه چان چر پلار او نیکه د پاره زیاتوال د مہر د زی په حق روا دے او دپلار نیکه د پاره کموال د مہر د لور په حق روا دے نو چار پاده حق حاصل نه و اجازه او وجل ابینته الصغیرا پلار په لای او ما ش مدور په نکاح او د هغه د مہر مسل له کم مہر مقرره او هو صغيره يا نكاو قد زیمه شمند طار و زاد فی مهر امراته او دغه دخص پمهر کی زیات وال را وسم نو دخص دمهر ش زیات نو کان زیات وال سی دغه بعده مهر ادا کړي جاز ذالک علیهما د زیات کم وال کمواله په دې لورځي دغه باندې جایز دی و لا یجوز ذالک غیر الله دی والا جو منحصر دا جاد از زیات وال کمواله منخصر د پلاړه د نکستر دی بچل پادا حق روان دی وهذا عند حديث الله تعالى ادا امام سے مجازنا ستو لكم وعليه الفتا فتون دانی دا چپلار او نکا هغه خپل اولاد باندې شفتون کی دي مند شفت قازان نه چوي پر مہر کې مقصد هو ته نقصان رسولو بلکي که هو سب نظر کړی و قال سهلوي لا يجوز الحط والزياره الا ما تقابل الناس فيه دمرګه تواله کان والے چې څنګه خلکا غبن فاحش ماري او خلپ کې تیروتلې شماري دغه تواله کان والے مہر نظر وا دا هغه چې کوم ولای کړو دا د هغه استادې کوم لیکي د دېنی کتابونو کې دا غوښته په لړی کې د په زباني دغه په ځای ختائش وي دا کتاب د کتلې په لړی کې د لړی په ټولونه په طریکې کې تحقیق نه دی کړی نو زه په زباني د مفتاضیقه او دغه تعارض راځي خاطر کلماته مرګو وي لري په داسې کوم د ترجیحات بیانې یا صرف یو کتاب یا یو قیدي او دغه ترجیحات کومه سپدري کتابونه نه دي کمه سپدري کتابونه نه فتاوا قاضی خان فتاوا شامی فتاوا لنگری ابن الرحمان دا قتول قذیر شو عینایا وغذ الکفایش ولا وستنایا وغذ ادلا او دا شانتی پلاس تلتی تاواد بدایو سنایا دا بحر را یک دے سبین الحقیقت دے نمکم اسکندر خپل دغه په لاسو کتابونو متاع مختص کړه دا مصالیه و لپار او دې طرحی کې منکم اسکندر عبارت را حتن نقل کړي نو دا د جنځای کتلې پرون یو ځکه لیکلیو ما تو ویل وهذا قول الhanifata وسمه الله تعالى هو الصحيح dis agara shikili huwa sahiha qata pali banida aw muhaddis pali kele matlab da de ke huwa sahiha da khabar sayda ke dema tala ke shekhan pa yow taraf banidi ma mohammad say pali ki awaz de aw muhaddis pali kele de ke sahih matlab da na ke dema ne pat pala sahih matlab da de ke shekhan pali masala ke اگر دمران پی کم اولے کچھ اخبر حشیو سرکتنیو ہے چرا صحیح امراض مستقیر اکر صحیح امراض اتفاق باقوال دی پر این مسئلہ کیا یوز المہر مقررشی پا مانگ نگیم دی. او اوزم مہر مقررشی پا نکاکینو کم معتبر نکاوالا مہر معتبر دی مہر دا نکا دا پاری مانگ نی دا پارا نئی توشی کم مہر پا ٹھم دا نکاکیوی انا مغا معتبر دی اغمخی غیر معتبر محرون د وما انا هذا الكلام وما انا ذا خبر العالم انه لا يجوز العقد دا شاهدا اخباروا كلام شكم والدت والد مهر کې نریراوه تو شكم والدت والد مهر کې نارا واښ د نکاح حیثیته او دا وي ما تقدره دا نکاح بالکل شوی نه ده وما معنى هذا الكلام انه لا يجوز العقد عندهما دا عقد بكل روانه دي ان الولايه مقيد بشات النظر فعند فواته يبطل العقد ده دي نظر خبر دا وج دي وخما قاب دي خپل اولاد مهرباني کوي او دغه شانتي موهور کی دي شفقت ناراضه د حوال سلام چې شفقت لا عقد باطل وګرځي دا عقد ختم شو فعند فواته يبطل العقد چې هر کړه نظر شفقت تفوه شو نه عقد باطل وګرځي دا و هاذا لئن لا حد عن مهر المثل ليس النظر في شيء لور پر مهر کوم والیک اولاد اگے سے نظر شفقت نده یعنی کہ دا اگے سے زیته دے کما کله دی الیک دے اگے صلاح دانش کہوله کہ ده لور ده طاره پس واخره لور نا او ده ها ویله دلسو پزیبانی سودا د شلو کورا وڑی قیمت دی دلسو رکو له او سودا بلشل بانی راوی دا پر جاید مطلقاً ندی د رسد جواب کی شیخ یاسین د نکاح یا تصمر بیاوان کیاس مال فارق لم ی میک غای کا لم ییک ظلی کا غیررو همما په دا د پلار او د نکه دا اختیارات به شخصخت بانې روان دي په چې کمځای کې شته د ار نه من لایته مننوه چې کمځ کې شخصتې منې ولا منو نه من دا اتفاقیمه سرهه مال و به عملی په صورتت ک دا زیالی کموای د او ډ سره دااج دهوی دا دپاره دا نه دی نو دغه شانتې په پنیک کم د هر زیتالی کمای د هووی دپار روانه دی ایمان کی الک اپ پنیکا کی فقہت مہر مقصود نہ دے دا مہر پنیکا کی تبان روان دی دین علاوه نور دیر مقاصد روان دی نو دا کی دسی چې پلا له خبره تک تللی چې راخد عالمان او خاندان دې ته سی او سره کمی د هوینداری په کډی را دروینداره وال وخت یې ندی زو جو چې لورو وینداري وخت یې که مہر کم پروا ته هر کله مقاصد پني کا کې نو ډېر روان دي دغه د هغې او طبيمت ته به روان دي نو کپلار خپل اصلي اخر په نظر کې نیول دي هغه په تقاضا باندې هر کم کوي په دې کې تشکان هما سره په دلیل باندې عام 40 مې علی دلیل النظر حکم خدای ورکیږي چې په دلیل د نظر د شفقت باندې او قرب القرابته چې هغه نیزه کټ به قرابته په دا خبره چې فلا او نگاه د معاشمان تنځه خلک دي حدیثه سلام په هوای نفیزش مارو زګ قرابته زیاته او شفقت په ټول خلک باندې زیاته او ته دا خبره کې چې دا شفقت لکه او سر مرکز دې ته کومو کو و فعل نکاح مقاصدا صرف على المهر ف نکاح ک ډیر مقاصد نور دي چې هغه د مہر نه زیات دي د مہر نه ډیر زیاته عمل مالیه ته یل مقصوده تو ف تصرف او اذا خبره کړو د بیایې په صورت کې زیاتواله کمواله او اولاد د مشران د پاره جایز دا لکه د فرق په مال کې مقصود مال دی ذې ته عامل کې دی ته 카메라 او تاسو نوښت او پني کال کې موږ قصور ذات تمهر نه دی بلکې پني کې مقاصد نور روان دي دا مه ده هغه ته دی نو ته دې خل د مقصود نه دغه قدم کوي تابې تابې او مقصود مقصود شماري عمل مالیه ته هی المقصوده ته تصرف المال و الدليل عدمنا في حق غيرهما و ذا الخبر ما تنقولا كذا زيتوال كموال فقد ظارا نكده قال ثابت و زكا نور جوازه دليل نشري و الدليل عدمنا في حق غيرهما بدون علاوه بل جاء جواز دليل نشري و من زوج ابنته هو صغيره او ابدا او زوج ابنه وهو صغير امته وهو جائزنا يوكس يغخلوا یا یو کس ه هغه خپل له عام وکلا په دا نیک روواده که روواده مخک منګول چې حوریتته او عبرته دا مارتبا د نسل کې معتبر شماارلی کېږي غلام لام به د ثیر سرهکو فنګېږي ولاان به داث سره سکو فګېږي نو سری دا خپل زوی دپار عاممه وکړله یا د نکای د غلام سره وکه مسلمان غلام سره نو آیا د نکای روواده که روواده ع دا غویلکو فکراله دو ادا جائز دا و من زو وجعبن تاو یو کس اخبری لور نکاو کو دو سحار کی زا صغیره دا او غلام سراب او زو وجعبنه ایائی پا نکاو باند اخبر زیر پاراو کرلا یو شده صغیر بے امتان امیولا پا نکاو باند او کرلا دا کار د تاراو نکر آواده خال و حا زاین رضیحان صرح اللہ تعالی دی مسئلی کلی کن تفصیل دیو خواگا دی ساریح ذکر کرے اغه تفصیل ده چې دا هغه پلان نیکا نکاح د غلام او د عامل سره راواد چې دا د مخکنه په شفقت باندې متعارف دي تم پلان نیکه چې خلکو تم متعارف دي که دا خپل اولاد باندې شفقت وکون کېږي تر څو شفيق لار نیکا دزيده طارد امي یا د لود طارد د غلام باندې کا ییزه او کچته د مخکنه د اپلار او نګه متعارف دی پوسوی اخلاق وانه پوسوی اخلاق وانه چدا خو بد اخلاق ابلار د زاب بد اخلاق نګه دی فدبد اخلاق نګه یا د فاشق نګه د فاشق لار یا په جنون باندې مشو چل چرسی بنګي سړی دی فدغا شانته پلار نګه کوم متعارف دی پوسوی یا دی و متعارف دی په جنون او په لیوان توبانه یا و متعارف دی کسان نګه دی نافذ نه دا په تفصیل بګډه راځي چې کوم پلاړ په شفقت مو تعارف دي او د لور نکای د غلام سره راواله او د زوی نکای د اميه سره راواله چې کومه ده او کښته په شفقت والی مو تعارف نه یې دې نکاح مطلب خان باټرې اتفاقان ده قال سنفای شارح وهذا عند حنيفته الله تعالى اذن دامن ایمان سے مذہب دے فارسی ویڑے کہ دا ایمان سے مذہب دے شیعہ او کس ماہری نسل د لو کم کی یا او کس ماہری نسل ن ل زید پار دے ته او کی دامن دا مذہب دے کہ لار لور غلام لو کول او دغه شان تے لار د زید پار د عام سرانی کا تول ایسی لالو سولے گم اراج او قولا دی حنیفہ اللہ تعالی کہ لار شفیق دے نکائے روادا او کو شفیق نہیں دے ناروادا لأن الإعراض عن الكفايات لمصلحة تفوقها مخنه خبره ده چې په نکاح کې ډېر مصلحت ليم والا عبد المؤمن خير من مشركين قرآن کرا غلې ده چې ډېرې تهې به او الله چې هغه مؤمني هغه به آزاد کاشن تا ډېر بهتر راشي مخه تا والا عبد المؤمن خیر من مشركين والا خبر ده لأن الإعراض عن الكفايات لمصلحة تفوقها دا إعراض کول د کفایت په نکاح کې د مصلحت په قضا باندې کېږي چې هغه مصلحت د کفایت نړیواله څکارې کېږي وائنداه ما صاحلهن وي وضرر ظاهرن علی عدم کفاتہ دا خو ظاهر ضرر دی د کفات پر کې نشته دی فلا یجودن داروان دی والله اعلم نو خلیه مصلا باندې څه پوېږي کومره تحقیقاته مسله کې بس کېږي گرانو او خبو اوریدونکو فصل کې مسال دا وکالات بیانېږي او دا غشانتل تر نکاح و فضلې بیانې یو وخت سه هغه په اوله نکاح نه ایبل کا څه نکاح یې اختیارات ور کوم دام سیدہ یو وخت سه هغه ته چا نو ویلې او لک شران لپاره نکاح وکاو نو کچرته دا نکاح کوون کی اجازه کړه نکاح سیدہ دغه مصلو بیانې درته مخه لو وکالته نا ویلايت تر ندا اولي حکما تختلا مولابا نانقزي دا شانته کوشل تا کال اوله شو او هغه اچار وکاو او د وکیل وا لالا فی السلام موکل با ناصر ګرځيږي فسنا اصل وکالت وین نکاح هی وغيرها مثلا وصلت رسیو شراء او کسو منکو وکيده څنګه یې هغه خور لور روانه کړم بلې سے قضا کې نکاحه طرف راولې بلکی هغه ده آر گنځي هغه خور لور دی مله سے قضا تر نکاحه طرف راش د هغه طریقه په دا دغه کې تخپل طرف نه یو دوه محارن یا خپلوان د تورم اغه کور توڅه واغه زنانه تپوسو کی چې ساده نکاح اختیارات ته چلا ورکه نو هغه چې کمکار سوته نو هغه ته کوه ساده نکاح لار وای او هغه به توکیل د نکاح وې دیکي او دې کې ته هغره نشته چې یو کس پرې شرمې چې هغه خپل دیبه یا خپل خور لور میدان ترا او هغه لپاره خپل شرم وکاسان مقرر کی چې له دو دوه غواهان مخامه خاوی ته انګي کا تو وکالت ورکرې د هغه وکیل د نور د وکالت لپاره غواهان شرط نه چې خامه خاوی لپاره غواهان ورا احتياط دو دو ده چې د نکاح یو اختیارمنه خو خپل باید د دې د غواحانی د خبر او د هغه اختیارات د نکاح چا ته ورګي کړي ورګي ورلا ادا علي حدیث وايي چې د تزورات ته احساس وکاسان ورله گی او چې ته نه شرمېږي نه خپلې دې وېشکه جماعت اوjre تراول او مخمله تارګ د خلکې پرا معرفت مو کې سنگارین ویني او خپل باندې قبولم د نکاح د دې وېشکه راور خموږ خپل ځان د ضرورت نه راولو کته راولې وخینرا وړو نه پر خپل قول ورجې تراولو نه پر له جوړې تراولو دا ما حریم به ولي ګو چې پرده په خپل ځابه باندې برقرار وي او عزت په ترخه باندې دا نه او شي او که سهار وړینې به څه تراولې دیوس ریګل دی نور خلک په او ته کوم ځای کې ګرځین او سیم ګرځو ته نو وي یوجو لابن العم اي زوج جن تعمه من د تر د لور سره من نفسه د خپل ځان د کارا ی ماشوم د هغې نورک اولیال <سؤال> نه شتهې پقا د ترزاامې پاتېري نه تري دا د تره دګوروالي دی که نور اولییا قریبا وارستانڅئ اوس د ترزی ل چې کاروکس چېک زما خوه د تر نورڅخ نه کې او را ش خپل ځان سرال کمم اړ پهپورې وپاتشي. نه دو د هغې په حالت د ماشواللی ک نقاا د خپل ځان سووتوه نو دا د خپل طرفه نه اصلیل ل لکه خپلله نکا د خل ځان دپاره کوئ. او د جنید طرف نوکیل یا ولید زکه دا هغه یا نکادا پخپله باندې کاغه مجلص خلا ته دراغلی پدېټیم باندې دا وی دا خبر راوادا او سره خبر واځه کئ چې پنيکا کی یو کس در دواړو طرفونو نو وکالت کولیش او په دې او چې راځه کس دواړو طرفونو نو وکالت نشي کولې فرق دا ویانه چې د نکاح په بابل کې داول کیله کاټه معبره او مفسر د الفاظو لري صرف هغه بیان ترجمانی قدر تکون کېده نو رحکاماته متنا کې حیون تراځي کیږي او معاملاتو ته دا وکیل معبر نه ده دا وکیل معاملات ته کی ذمہ وار ته معاملات نه طبيع حقوق راځي کی اوس خبره تا نه شو لا یو کس ته هغه له دوکتانه ده پیرادنی کا مجلس کې وکیل وګرځي دا صرف قانون وکیل ده دا صرف قانون وکیل ده او دا پارې جواب او قبول او اوس چا وتا دا خاوند به حقوق د د کده نه غواړي کې نه غواړي کده دا نشه به کده کې کده کې کټ نه وځي ساده کې وایي کده نه وځي څه بچانه متالب کوي چې دا دا له کومري او د نور تنه نوسته چانه مطالبه لخانه دا غټه بتاوه باندې معاملاتو کی دکان لاوار علی او وکیل د چای نو دکاندار باید نه وای چورګات چاله لګل دره هغه نه تاسو کوو چې سوداګر کم نه کما او قرضه کپ نو دولت له کړه تاسو تا وځراغلی بابا تسیما واره کا تا کا تنو لیکل تا پلاس باندې تلل معاملات کی د کی وکیل نوم لیکل کیږي عبادت کی، فلان دا کار سوی ده نو معاملات کی وکیل ته حقوق راځي کی راغ نمطالبه کیږي سوداګر تکي کی، پیسې تکي رکھا د کمیته سیمادار دا صحیح د معاملات او حیثیت هيثيت د وکالت جدا دي او د نکاح علي هيثيت د وکالت جدا دي پنیکا کې دا وکیل فقط معادر ترجمان دي او معاملات کې دا وکیل ذمہار د حقوق دي دا راवाडी پنیکا کې او که ست داو نوکیلو نوکیل وګرځي او ایجاب او قبول د اړ یو کس په حضور د گواهان باندې مخه دا, دا خبره من کوله چې نکاح کې ایجاب او قبول ویل شر ته خدای نه ویلي کدا وی د وکستان وایته یو دی د وکستان د خليني ایجاب او قبول شرط نه دي کیا وکاسن دوا طرف نو نو حرم کاټی دا زفر سے ویشدا نه دراو وا اجازهت المرأه للرجل اي زوج وجا من نصيحه ف عقد بحضره شاهدين جازا تاسو زغاه غره دي چې په کوم ځای کې د ناشيخ خپل باني ولید د لمن کوه اسلام او د از مثال غره دي چې په دې ځای کې دا تړ او وكيل د نکاح ورتابه کرا باندې ولید خدای دفان نه دي بلکې د ځای طرف نه وكيل مقرر تا ته خلک دیوې نه یاره د ما ده چا سره نکاح وګا سایه خاوند ته ضرورت ده بسره وزایم کنا تو بسم الله دغه نو لیک کار دیوته نو په چته و د تیونه کتاب ته چرته و نو وسا ګر ده و اجازه د مراته د رجولي ایو زویجه حمن نفس یهو سریته دیوې چې زمان نکاح د چم کثر او کنا په بلا بسم الله کنا فاقد حضرت شاهدین یاددار حواله دغه وهان سره قبول د پاره دوه کسانو حضور شرط قبول ویل وقال الزفر بواسطه رحم الله تعالى لا يجوز لا, لا يجوز دي تواي چې دا یو کس طرفنا دغه شانتي وکالت نه دی راو چې هغه د سړي طرفنا وکیل له سه طرفنا وکیل وګرځي هغه د نکاحه پر د وکاسان په کار دي یو بل ایبل قبول کړي لهما دي دوا دی ان الواحد لا يتصور اي يكون ملكا ومتملكا یو کس دا تصور نشي کولی چې دا په دغه یو ټیم باندې بل څه حواله مملکان ملکیت بل داواله کی, کی, دا کی, شے شے دا کی, کی او متملکان اودا ملکیت به ځانته منتخله کی دی یو کا سوګار داله چې هغه معاملات کیه کیا ور ځایا شی اخلي بدل څنګه ویل شي چې دا یو کا څه انور کون کې ده او مخستون کې دا یو شی ده خدایم مملک متملک یو کا سوګار دی او دا تصور نشي کېدای تصور خدا دی شی یو کا سیا ور کون کې ده شی په دا مخ باندې دا دا شی تما اصل بیا لکه دغه دا ترتیب را وانه چې باه بیا دل او مشتری دل کسي دا شانتي پنيکا کې ناشي ه دل کسمن کو حويله صدا البته شاهي رحمت الله عليه دي حوايي شفل ولي ضرورات لانه لا يتولاه اگر وې وري دا کاو کنه خير د حرم مجبور دي زکه ولي ته اختيارات او ټول فاضي مبا نه پراته او محتاج خو خبر ته نه دي چې هغه خامہ خاطر طرفي جواب قبول کوي ځکه انه لا الله سواهم دا ودينه علاوه پرځته د مقابله نشته دی نو که هغه دا کار په خپل باندې ایواز جوړې پنيکه کنه هغه اولی سيدا ولا ضرورت کې وکیلا او وسیلته کم حاجته چې هغه دوه طرفو نه خامہ خبر په زرباني کړي ورن احنا فرقی چی خیاس دا نکاح پا دے عبانی خیاس مال فارق دے لأن الوکیل سی النکاح معبر و سسیرنا دا وکیل پا نکاح کی فقط تعبیر کوي فقط ترجمانی کوي و تمانو فی الحقوق دون التعبیر من خدا دا چی حقوق یو کس تتود راجیشی یا اتوان او و اخزن که حقوق کې دا خبره اکی تمانو دے او تعبیرات ہو چیدلیشی و کس دیر خبر دیر, دیر خلق نو کی ولا تاج الحقوق اليه فنكاهي حقوق وكيل ترجيجي بلكي موكلا هغه مالکان د نکاه ترجيجي بخلاص البيع لانه مباشرنا ديا کي خدا وكيل بخل با نه د معامل مباشر دي مواريده حتا رجات الحقوق اليه كي معاملات کي حقوق د معامل وكيل ترجيجي نه موكيل تام اذا تولى ترسي فقوله زوجت يتضمن شترنا ولا يحتاج للقبول لا خبري که دا اجاب و قبول پا نکاح کی شرط دے و دے بان تصریح شرط ندا یو خدا خبره من کرده که پا نکاح کی اجاب و قبول شرط انداخت خپل خفل دے ده و دا, دا خبره بیانده که پا نکاح کی اجاب و قبول بان تصریح شرط ندا کازیم نالم دوارارال نبین خیر دے نکاح پدیبانی کیگی فا قوله قول دا قوله جساری زا وایته یا تزمانو شترنه دا موږ د زمیندادو دوه طرفونو د پارام د خپل <سؤال> طرفه ناصل دی او د لاغجنې د طرفه وکیل دی نو دې سی ویری چې د لاغجنې ما تزوجو سره وکړ او ما ځانته په نهه کاه نګړل دا هغې لپاره نو او د خپل ځان د طرفه ناصل نو پدې کی جاو قبول دی رااله ولا يحتاج الى قبول صراحه تا د ک خپل مرګره او قبول تبګه صراحه حاجت نشته زمنا راغلي دواله کافی علاوه تزید <تزجن> و عامه دی و عامه دی بغیر ازن مولا هما اجاز فان اجازه المولى جاز وان ردّه بتلا مخذا خبر رواندا چې د اني او دا غلام اختیارات دا د مالک دی نو کما مالک اجازه کوي هنيڅ کني نه دی نه شي کولی سردا ته تاسو چې د مالک دی اجازه نه بغیر غلام ولاو لګي چا سره نکاح یا یو امرو لګي چا سره نکاح وکړو یا دی غلام او دا مولا بل غلام د پاره نکاح تذليل بالتاوث يا غلام لو لگیده دا, دا مولا او ده دی مولا ده بل غلام نکایده چا تراو کو یا ده غلام را ولگیده ادم أو اولاد امین نکایده چا تراو کو مدانی کا موقوفرا ذکا اختیارات ده غلامان و هغه مالکان دین نو رضامندی چار کی خونی کا سید کنه به نکاح باطل لا مدانی کا فضولی روانه شلا کی کم کسب ده غیر ده اجازه ده اصل مالک نو ده اصل والی نو نکاح سے وتازید العلماء والعامة او پنکاو ور کول دی غلام یاد دی او عامه ته هغه بلچا نکاو کی بغیر اذن مولا هما موقوفه نا او اجازه مولا نه وکړي نو دا نکاح موقوفه نه نافذ نه درام فاین اجازه المولى جازا کچا تمولى جائزه گنل نه به نافذ و این ردّهو او ک مولا رد کنه دی دا باطله ګرځيږي و کذلک لفظ و رجلن امرأتان غیر او رجلا غیر رضاها امدغی <متحدث> شانې حکم دی د حال کا سا چې حغا د یو سرلینی کاوک کې یو سره او د هه په دی وانه زمن نه ده ان د خجد د مرض نه بغیرنیکه او صندنی کا مخوفه که خجره زامن که رااصله نه بیا نک نتی د ک با لله او امدغه شانتی نقا د یو سری د پااره بغ ده هغهه د مرض نه نوکه سری ن د ک خو کله کیون کا باباتې لېږي. و قذالک امرشان جه حکم دی ان نکاح موقوفا لو زوجا یولن امراتن دی غیر رضا ها ی اول سری نکاح وکره وکد سرا او د هغه پر نکاح باندې رضا نوه کارا او رجلا دی غیر رضا یا یو اول سری نکاح د شریط طرا وک او هغه پر نکاح باندې رضا من نو نو, نو کارا او ک جایزه ک نو منګه مذابدین لقل له قداد را منفضولي والله هم مړیږون اقد مووقو فناال اجازه تي دا ی ک د کول در ته چې هر غقد او معاملهجیفضي د لا سر سااجه شوه او دهیا سلمالک ستا د د کاات مولی ان سرار نه تپرسلو ک لکه جین سر ستا باره ک داهکانې معامله کړی د یاد د نقا د یادډ یا د چرا ده تا بې سره ده چاغ څکارې کړی نافده بشي او بد کارې ترجب څوک کجي. باتیرہ کو گزر جیے اس مطلقاً دا خبر احناف نہ گئی چاله کا نکاد فزول معاملات فزول مطلقاً بات چلا دا دا کہنے گئی ظاہرہ خبر دا چا سڑے دبل کا سوده خور یا ذو نکاله چا تر گئی فاغا سوالیہ ذنی فاغا نے کنا د سکھے تو کم نشی کا ولے کہ دبل دا کو بجین لاثو دبل کا سواله گئی یا یو کاسته هغه بازار کې دبل کا سودا خلصي راغونه تپوس نه کړه خو سڑے دا هغه باندې په ظولې د کمال بالغ انسان د خپل په معاملګو د تصرفات دی هغه تمخ ته لا نه کار کړي چې په هغه باندې ملایق اقدام کوي نو که را نه کار او په هغه باندې کوم له خاطر نه لري دا عمل هغه نکوه نه نه نه په دې توګه چې هغه به ته پوسکړي دي او په هغه باندې بلې ځني او صدقه قضاء باندې معاملات موقوف دي په اجازه د مالک باندې کمالې دوی چې په ظولې کې د موثر رازاد او نازاو ګرځي دي لا او کمالې دا و چې بد کارې کوي ځخه یې منوي ولا فاینہ کل عاقدین صادرا من الفضولی ہر ہر عاقدا جسادس الفضولی گسنا لانی سری گلی کی, کی فضولی هغه تاسو چې جنط خپل بانی اصل دي او نو وکیل دی او نو, نو ولی دي نکاهه تورک مخالک راقام یو تحصیل وای چې څنګه خپل بانی خپل نکاهه شیدا تحصیل هو ګرځي راو زه ولی ده چې هغه مخه منګو ویلي چې پتاه دي دا سبا تابعانی اولیاء روان دي بلار کاو کوه ولی ده هغه مخه تیرې گس مخه او درېن کا استوکیل وی وکیل هغه څه چې نه پپلا نې کا تهون کې دي او نه دا پدې نې کا کې شرعن ولي او سربراده بلکې هغه تبل چوي وی داسنه د پاره د نې کا کوششو کا ازماده پاره استوکا و تان اس اس یې صرف وکړتون باندې راواني یواز دخل کوئی ما رښت او ګورام نو چې کم ته اختیار او اړ شن هغه وکیل وګر سلام چې کم شرعن دا اختیارن هغه ولې دي او چې کم پختله هغه سیل وګر دې دا دا د سلورن کا سره واټا نشرانو ته اختیار را دشته نو تچا اختیارات حواله کړی او نه دا په مقابله اصلي د نکاح مرتبه کړي دي دی. ته فضولي ویل کېږي فیناکل لا کدن سلرامن الفزولي ولاهم مجيزن هنا قد موقوفا على الا اجازه ته هم شابه رحمت الله عليه وې تصرفات الفزولي كلها نام دا فزولي ولا ټول باطل دي ځکه په بغیر کې د تپوس کړي دا جائز کار نه دی کړی لئن راقدوا زيال حكمهم ولفظوا لي لا يقضي على اثبات الحكم فقتلوا او اي شد معاملات او عقود حكم داري چې پدې باندې پدې موافقه دي کېږي پدې بحکامات مرتب کېږي او د کو ظلم معاملې باندې احکامات نه مرتب کېږي چې څوک پری مال د جواز سوال بخلا باندې نه چړې چې هر کله حکم به نه مرتب کېږي کل ادم مرتبه شروان ده لئن راقدوا زيال حكمهم هغه دې په چې پدې باندې بحکم ورته کېږي ولوفضولی لا یخ دالله اسبات چې لکوک مې فی دا یخ نهشتهري ک غ پهې معمالله کې د حکمثابق دکه دی. ته کې کړي دي په تلو انته سرقاېلهګ دلو والله ناخناپي هر نروک نه ته سرروې عروکن دتهصررف یاغجابو قود راغلی من هلی داخل بالغ را دا کار کري کا درهې لي تجلې د ه دبالغنا مضافې لا مححللي محلم بربرابر دی غیرې منکو حی سرنی دا دا دا دا او دا غا شان تیم معاملات کې سودا خصیدله وخت تلې شي نه اضافه ته محل ته برابر راغلي دي ولا ضرورت یې ایقاله او دغه څه نقصان نشري چې دا مناقده وګرځيږي فیانات د موقوفنا انه ایقاله موقوف له حته ادار المصلحه فيه لننفذه کچت تصل مالک په معاملات فضولی کې फायदा او مصلحت وی نه او کپ کې نقصان وی نه رد هو په دې کې څو نو تازه چې مالک په یوه کثافه دې معاملې کې سید احمد ته صرفات کړی دي ته څو چوکا کثافه صحیح کار کوي او فناس دې کنه را دې کا دې کې خلک پونځه ووقال يترق حكم الاخران <سؤال> الاخر غدا خبر قول ثم قصود معاملات و نگاهو دي احکاماتي او د فزولي معاملات باندې حکم نه مرتب کیږي ودا حضوري خبر نه را چې په هر دي د معاملات سره رازي وقاضي تراها حکم لا دي ان هغه بازار کې سودا واه تب شرط اختيار یې به فتاوی الی نے کہ خیار دے خيار کے دام مشتری بیت شی واپس اولی سی مالک تھا مالک وی رہی کہ دی ، تلا کے تے خيار بجما دان دے پارے کول دے منعقد راغ لے دے کو ملکیت احکامہ تاہ غیر امر تب نہیں کر دے دے مشتری دے پارہ دال موقوف دے نو ک پردا ک ثلاثہ ایامین کی خيار کا عدم کا نبیع نافذ او خيار وسا ت بر قراش او خیا خيار دے مساو دا دا نوعاقر اشتبخی ارشاد جیس وحکم دهاغید ملکیت نروس روان ده وقا دیتراغا حکم علاق دیعنی علاقه دو ومن قال اشهدو انی قد تزوجتو فلانتا فبلغها الخبران فعجازتو باطلنام وان قال آخر اشهدو انی زوجتوها منهم فبلغها الخبر فعجازت جازا نوستی منگلو ٹکیوئے که دا اجاب و قبول پده نکاک شرط تیخو صراحة تنوی شرط ندی دا یو کلامه کافره چاکه دواړه شتره نه راشي یا دغه مانو شترنه نو کده چې کلام راوي چې په دې کې و قبول صراحتن یا زمننشتان او په دغه الفاظو باندې به نکام مناقله کیږي او کده چې الفاظو ویل شي چې په دې کې صراحتن او زمنن راړه مرتابو کې جواب قبول نراځي چې ایجاب او قبول سره نراځي نو په دغه الفاظو کې کنه مناقله کیږي د ایجاب سره قبول کله زمنن راغه به نکاله صحیح کثراتن را ده نکاح صحیح دا سره ته تاسو چې فقط ایجاب دې او قبول سره مې راغله نه ده نکاح منا قد نشولا یو قضسی وي ارشاد او تاسو گواهی صحیح ان یکه تزواج تو چې ما نگاه کو فلانه تر فلانه سره نه دې کې د خالی ایجاب کو ما فلانه کس سره نکاح وک نه غیر نا فبلغ هل خبر دې چای وی چې تاسو فلانکی کس نکاح کا او هغه د په بالونا دا باچره ده ځکه د جاه د مد س نکانه رو راغلی ده د حاد د م ک را ل نو قبول په ده موقعه کې نهشتهې جاپه ته راغیم او فقط د جاته نکانه لی کېږيبال خبر په اج د د اطلا د خبر نه باجا زهورپله نو دا باچره ده ځکه بې کې پقد د ایجاب راغ لري قبولو سره نهجر راغلی همدغه صورتت دی دسېویل ش حدو انې قطه زوجتهفللا نهته نو. وقال قال بلک سویر په هغه مقابانی شهادو تاسو غواښی انی زواج تو حامین هو چې دا هغه له طرفه نه ما قبول وکړو تاسو غواښ دا هغه طرفه نه ما قبول قبول دا هغه طرفه نه قبول غی ایجاب او قبول دوار علا وصو هغه نقطه تاسو نو وکړي چا وتویری کیاو کثال طرفه نه ایجاب او قبول وکول کسان نه کیاو وتل صافی کې سره بابا لا حال خبره فاجازته غی ورډل وو کو اجازه ده نکارا وا دغه په دې کیجاب قبول ځاړه راغلی غواه خاصه چې مخه نشړتي مته واني پوښې دا یو ځای فقط فقاط اجازه قبول سره نه راغله نو فقاط ایجاب النکاء نمونه کده کیند اباتل او دا دې نشدو اځا ما کینی اجازه سره قبول ولګیدو دې شادو مخه یو کو سره نکاح وکړه دا او د هغه طرفه نما تا تقبلک متا الله دل نو دې قبول ځاړه رااله خدوا له کو زول فاجازته اجازه وکنده اجازه درواده وکذالکم دا ته حکم دی مکه خو سره